soos Kyns na 37 Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek my nie weggaan nie jy is by Net Radio SA Net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Irynie, Pretoria Suid-Afrika ons webwerf Van ons radio vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za Wil jy graag vra om daar een draai te maak, bykie te kyk, by die door die webwerf te loer, kyk na alles wat daar oor die radio gesê word, al die inlichting wat jy nodig het. Daar is ook een spelerkie, as die mens daar rond kyk en as die mens op die speler klik, dan wacht een mens vir die radio om te begin speel, so mens kan die inlichting dan ook vir ander mense gee, dat die mens verduidelik. Sommige mense is een biekie ongeduldig met die internet en die mens moet maar geduldig wees die mens moet maar klik en dan biekie wacht totdat die radio begin speel wat betekere paar secondes en alles gebeur nie altyd somme net so wanneer jy klik nie terwille van mense wat in verskye plekke in Suid-Afrika is Hulle kan inskakel maar dit is nie net vir Suid-Afrika nie Amal wat in hierdie bepaalde tyd geleef, hulle self bevind reg op, as een mens met die kaart van Afrika kyk tot reg noord so ver noord as Rusland omdat ons in verskye tydsoones ingedeel is, is daar dan uit die aard van die saak lande soos Amerika, wat 9 ure omtrend achter ons is, 9 en dan is daar lande wat nou weer voor ons is, soos Australië, Nieuw-Zeeland en so meer. Maar een mens kan enige tyd luister na enige van die programme wat uitgesaai word ...op Net Radio SA, omdat ons op die webwerf, boem behalwe al die inlichting oor programme, uitsaai, tuie, omroepers en hulle om, omstandighede, prikie inlichting rondom die persoon, ...is dat ook die archief en by die archief kan die mens luister na vorige programme wat uitgesaai is so dit is toegankelijk vir enige mens enige plek op aarde en dit is my droom dat ons by minstens die 2 biljoen mense wat bezig is om te luister na of bezig te wees op een cellfoon of een slimfoon of een tablet of een om by daar die mense uit te kom, om hulle te kan bereik met die inlichting oor die koninkryk van God en dit wat daarmee gepaard gaan. Ons moet onthou, hier die wereld, sê die Bijbel le in die hand van die boze, hier die wereld gaan vergaan. Maar daar is een ontsnapping, een ontvluchting, Daarom die koninkryk en die verkondiging van die koninkryk soos wat Jezus dit terechtgestel het toe hy met Jerusalem gepraat het en gesê Jerusalem, Jerusalem, hoe baiemaal wou ek jylle by mekaar maak so sê hy naar kijkens onder haar flerke maar jylle wou nie. Da is vir ons een ontvluchting na die koninkryk om in die koninkryk in te gaan en alles wat daarmee gepaard gaan met die kersie op die koek van die jylle ganse verhaal en verloop van die mensengeskiedenis in die brood van die lam en dit beteken die brood van Jezus Christus, die Seen van God en as o mens dit mis, eendag mense, dan het jy nou rarig waar dit gemis wat onbeskryflik is. Daar is eindelijk nie woorde om te beskryf wat dit een dag gaan beteken vir een mens om deel te wees van die goddelike natuur in so'n mate dat jy die tweede helfte van Jezus Christus gaan wees en dit tot in alle eeuwigheid. Happily ever after. Dis waarmee ek myself meeste van die tyd bezig hou. Programme wat ek uitsaai is op een maandag, op een dinsdag en op een woensdag om 19 uur En op een donderdag moet ek nog denk daar oor Hoe ek daar die tyd al kan verander Of dan maar een biekie riskansie vat En vrijdag weer 19 uur en zaterdag Soos vanavond 19.30 wil sê Een uur langer, een uur later en een uur langer dus Van 19.30 dus tot 20.30 saterdag Sondag weer 19 uur Boem behalwe die e kerk wat om 10 uur in die ochend uitgesaai word En dan die boekvoorlesing Uit Gideon Jobeer, sy boek Die Groot Gedachte om 16 uur op een sondag, 4 uur in die middag, nadat jy klaar geëet het en klaar gesiesta het, dan om 16 uur, dit wil sê 4 uur, ons voorleesing uit die, die besonderse boek van Gideon Joubert, die groot gedachte, wat gaan oor die ganse skipping. Nou jy is baie welkom vanavond, waar jy ook al jouself bevind, of jy hier in Suid-Afrika is, een van ons stede en dorpe en op een plaasdalk, en of jy in die buitenland jouself bevind, baie, baie, baie, baie welkom, dankie dat jy die tyd uitkoop. Eendag sal jy jouself ook baie dankie voort sê, maar Jezus Christus, die Seen van God, sal ook vir jou dankie sê, vir die feit, dat jy in hom belang gestel het en steeds dan tot in alle eeuwigheid in hom sal belang stel, en deel van hom sal wees. Maar daarom moet die mens tyd uitkoop, mens sal moet die tyd uitkoop en God toelaat om in een mens te werk, so ons gereed kan wees, soos Paulus dit stel, Gees en siel en lichaam onberispelik bevind te word by die wederkoms van ons Ere Jezus Christus. Gaan jy spreekie vanaan daar oorgezels oor die eskatologie, die eindtijd, die dinge wat aan die einde van tyd gaan gebeur waarin die mens moet dan waken bid, ek gaan daar die gedeelte aan jou lees oorhou en dan ook dit wat Jezus vertel het rondom die einde, hoe dit gaan lyk, so dat ons nie hier oor verkeerd ingelig sal wees nie, maar dat ons een ingeligte besluit dan ook hier oor kan maak. Niemand kan een mens forceer nie, want dit gaan alles oor geloof en die geloof motiveer een mens om te doen Dit wat ons veronderstel is om te doen Want alles draai vir ons uiteindelik as gelovige mense Rondom God Wie God is, wat God is En wat God van die mens verwacht En om daar die soort van ingeligde besluit te maak, hou ek u bezig met oordenking waar ons die, die woord van God oordink by elkeen van hierdie programme wat ek aan die voorgehoud. Alles gaan dus oor God en ons oordenking, bepeinsing, meditatie dan oor God. En om ons net in die rechte stemming te kryf Gaan ons luister na Chris Tomlin wat vir ons sing How great is our God Maar voor ons daar nou luister Groet ek net hier in verskillende talen Omdat ons radio uitsaai reg oor die wereld Alle lande, daar is nie een land wat nie ingesluid is nie En vir daar die rede Sê ek strafutja of priveet Wat in die Russische taal Hallo beteken of dan verder in die Arabiese taal Salam Alekoum Of Mergebaan Alain wa Salam In die Duits taal guten abend, Hebrews Shalom Grieks Kalimera Goeie naand in Afrikaans Good Evening Ek hoop jy voel nou rechtig welkom gegroet en dat jy rustig is hoop dit is vir jou moontlik om ergens daarom te kan sit of wiekie le en net die wereld die buiten kan te vergeet en te leer dat ons God moet aanbid, hierdie thema liekie van die program nooi ons allemaal uit om God te aanbid now is the time to worship en om te verstaan wat dit beteken om God te aanbid en waarom ons God moet aanbid. Hoe kom is dit so een ernstig oproep in die tyd waarin ons nou leef? Kom ons luister na Christomlim. is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Irenu Pretoria in Suid-Afrika en jy is baie baie welkom hoor of in aand piekie met jy praat oor die eindtijd want dit is verskrikkelijk belangrijk om die tekens van die tye dan te kan onderskui, om te weet waar een mens jyself bevind binne in die groot raadsplan van God. God laat ons nie die duisternis nie. Hy wil ook nie hee dat die dinge wat in die laatste dag gebeur ons skielik moet oorval neem. Hy is rechtig in ons elkien geïnteresseerd. En ek wil hy moet luister hoe dat Jezus een mens waarskie In hoofstuk 21 van Likas, Likas Evangelie hoofstuk 2, 21 by verse 34 lees ek vir jou tot by vers 36 En ek vraag jou jou aandag, ek vraag jou om alles nou te vergeet En op jy die belangrike ankondiging wat Jezus hier maak om daarop te let en daar aan andag te gee en dit te oordink. Jezus sê vir sy disciples, maar pas op vir jylle self, dat jylle harte nie miskien beswaar word, dier swelgeru en dronkenskap, en sorge van die lewe nie. En die dag jylle nie skielik oorval nie. Kik een bykie net weer, mooi versichtig saam met my, na hierdie vers, en ek gaan verder ook lees, maar ek gaan hierdie 34 ste vers herhaal, maar pas op, vir jylle self, jy weet mys wat dit beteken om op te pas, pas op, pas op vir jy self, dat jylle harte nie miskien beswaar word dier swelgerei, en dronkenskap, en sorge van die leven nie, wil jy moet kyk onder wat een negatieve groepering sorge van die leven val, dit val in die selwe kategorie Jezus noem het in die asem, swelgerei, dronkenskap, en sorge van die lewe. Die sorge van die lewe kan een mens so bezighou, dat jy aan niks anders aandig geen he. En die sorge van die lewe, het met hierdie, tydelike lewe te maak, meeste van die tyd, die sorge, van die lewe, dis goed wat jou benevel, dis goed wat jou verstand, onhelder maak, dit wil sê troebel, en as dit troebel is, dan is jou jylle visie, troebel, onhelder, onduidelik, die sorge, jy moet het sien soos, wanneer jy rai met die motor, en die reen spat hier op die voorruit, en jy kan nie mooi sien nie, en dit waas om bykie toe, en jy moet dan baie goed concentreer, want jou visie is swak. Dis wat die sorge, van die lewe doen, nes dronkenskap, jy weet mys nou daar, is iemand nou onder, die invloed van alcohol is, dat die persoon nou dronk is, dan kan jy soms sê, die persoon is nie meer hier saam met ons nie, hy is helemaal in een ander wereld, waarin hy of haar self bevind, en dis onsame hangende spraak, en die persoon kan nie rechtuit loop nie, en dis rechtige beklaanswaardige soort van die situasie, Om met so iemand bevoewe te gaan praat en te ridder neer, gaan jou niks help nie, want die verstand is benewel. Nou net so is dit oor die sorge van die lewe. Want as al die goed jou verstand nou gaan benewel, dan gaan die lich van God sy woord nie op jou kan sku nie, want die moore ster moet opgaan in ons harte. en die dag jylle nie skielik oorval nie. Sien jy, die Heer wil nie hee, dat die einde, wanneer Jezus kom en sy voet op die olief weg raak dat hier die dag mense skielik sal oorval nie. Hy sê, want soos een struk, sal hy kom oor almal wat op die jylle aarde woon, dit sal soos een strik wees jy weet nou as een mens voels wil vang en die het een wip, ek is dit as een kind waai gedoen dan is die voels nou onder hier die wip en dan trek je die stok onder die wip uit en dan val die wip en dan is al hier die vogels daar binnen in gevang, hulle kan nou nie wegkom nie, hulle is gevang, kijk nou weer, want soos een struk, sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon, dit gaan gebeur, nou sê die Heere vir ons, en hy geef ons hier die, baie, baie, baie, baie waardevolle raad, waak dan, en bid altyd dier, so dat jylle waardig geacht mag word, jy moet niek daarna kyk, so dat waardige waardig mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug, jy sê dat hierdie wip nou nie vir jou vang nie, dat jy onder die wip gaan wees nie, maar dat jy al hierdie dinge wat kom kan ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Nou ek wil dit aan jou verduidelik, hoekom dit in hierdie volgorde so geskryf staan? Hier gaan dinge plaas vind, hier gaan een groot verdrukking op die aarde kom, en daar is die tekens, al die tekens is daar, dat ons nou daar is, ek gaan nou nou daar die gedeelte lees, maar ek wou eers net hier lees oor die waarskiewing van Jezus' kant af. en wanneer hier die groot verdrukking gaan kom, dan wil die Heere hee, ek en jy moet dit ontvlug, ons moet nie deur dit gaan hee. Hy sê, waak dan een bid altyd door, so dat jy waardig geacht mag word, ek en jy moet waardig geacht word, om al hier die dinge wat kom te ontvlug. Nou as jy dit ontvlug, dan is dit wanneer Jezus kom om die kerk te kom haal, soos in die dag van Noog, dat die mense in die ark getlim het en ontvlug het, die het die verskrikkelijke ding met die aarde getref het, die vreselijke vloed, haal die mense omgekom het behalwe hulle wat in die ark was. Nou nou sê Jezus, dit gaan net so wees en ek gaan dit nou nou lees vir jou. om al die dinge wat kom te ontvlug en voor die sien van die mens te staan. Nou wanneer jy dit ontvlug, wanneer die Heer Jezus die kerk hier kom haal, dan moet ons amal voor die rechterstoel van Christus verskyn. As jy nie daar die by daar die geleentheid dit maak en voor die rechterstoel van Christus verskyn, dan wacht die einde vir jou die groot wit troon oordeel. so mense moet waak en bid, so dat jy al hierdie dinge kan ontvlug, wat ek nou van gaan lees, ek gaan nou vir jou wees wat is die, al die dinge, wat ek en jy kan ontvlug, en dan voor die sên van die mens te staan. Nou ek lees vir jou in Matthäus hoofstuk 24, die profetiese rede, Omdat dit is Jezus' profetise rede, hy tree hier as profeet op en antwoord die vraag van sy disciples oor die einde en wat alles gaan gebeur, hoe hulle ingeligd kan wees. En Jezus het uitgegaan, oorstuk 24 by vers 1, en van die tempel vertrek en sy disciples het nader gekom om om die gebouwe van die tempel te wees en het Jezus vir hulle gesê dat hierdie plek gaan afgebreek word. Sê, voorwaar, ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie hier een klip op die ander gelaat word wat afgebreek sal word nie. Dit het precies so gebeur in 71 na Christus, die Romeine die plek afgebreek het en die hele tempel afgebreek, hele stad verwoes het. en toe hy op die luifberg gaan sit, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die teken van die komst? En van die volleinding van die wereld, die is drie ledige vraag wat gevra word, Jezus het gepraat van die tempel wat afgebreek gaan word, en hulle vraag vir hom, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En dan wil hulle weet, wat is die teken van die komst? en van die volleinding van die wereld, omdat dit twee verskillende incidente is. Wanneer Jezus kom, en wanneer dit die volleinding van die wereld gaan wees, is twee verskillende dinge. En nou sê Jezus vir hulle, pas op, dat iemand julle mislein nie, omdat die duivel wil nie hee, dat mense die waarheid moet weet nie, daarom, die enigste manier hoe hy kan doen, is precies soos wat hy dit daar in Genesis in tuin van Eden gedoen het, het mense mislei Adam en Eva, een rat voor die oog gedraai, so doen hy dit, met alle mense, jylle sal hoor van oorloe, geruchte van oorloe, hy sê pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaas vind. maar dit is nog nie, die einde nie, dit is nie die einde van die wereld nie, daar gaan baie dinge, in die tisentijd gebeur daar gaan in die aanvang van die groot verdrukking gaan Jezus die kerk omhaal en hulle gaan voor die rechters van Christus verskyn en daarna gaan het die bruilow van die lam en dan gebeur hier dinge op die aarde tegelijke tyd terwyl dit in die hemel gebeur is daar hier die groot verdrukking wat die kerk dan ontvlug het, as hulle gereed was. Want die een nasie sal tegen die ander opstaan, en die een koninkryk tegen die ander. Daar sal ondersnode wees, en pestsektes en aardbevings op verskillende plekke, dit wat jy weet, al hy die dinge, bezig om plaas te vind, vir de afgelopen tyd nou al. Neem maar net toe in intensiteit, Maar al die dinge is die begin van die smarte, dit is net die begin. Nou moet jy net in gedagte hou, Jezus praat nou hier met die jode, met sy disciples wat jode was, en die jode en die kerk het twee verskillende geskiedenisse, dinge gaan nie precies gebeur vir die een soos vir die ander nie, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Dis wat met die jode gaan gebeur, hulle gaan gehaad wees en as een mens die wereld nie stopbouw, dan sal jy sien hoe dat hier die haad begin opbouw tegen Israel vanuit verskillende oorde, verskillende nasies, dis maar net hier en daar een nasie wat uitgesonder kan word, wat nie haat uitspreek tegen oor Israel nie, onder andere die Verenigde Staten van Amerika en die Verenigde Koninkryke, Engeland. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en doodmaak en julle sal door al die nasies gehaat word te wille van my naam. en dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat, dit is maar wat altyd gebeur, onder druk, is dit so dat mense maar net hulle eie bas wil red, en teen mekaar draai, en mekaar verraai, en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense misluik, en omdat die ongerechtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste mense verkoel. Maar wie vol hart tot die einde toe, sy sal geret word. En hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word, in die hele wereld tot die getuienis vir al die nazies. En dan sal die einde kom. So die woord van God, Die evangelie, die goeie nieuws van Jezus, die koninkryk, dit sal verkondig word en ons is ook huidiglik so op hierdie radio bezig, met die hulp van die heren en met behulp van mense wat die radio in stand hou en dat hierdie golfe dwars oor die ganse wereld kan beweeg om dit aan alle nazies te verkondig. Dit het een begeerte ook binnen in my hart geword dat die woorde wat hier verkondig word, dat het dwars oor die ganse wereld gehoor sal word, dat het verspreid word is een feit, dit is net een feit soos een koei. Maar mense wat nie weet nie, en wat nie wil ons en wetens inskakel by www.netradio.sa.co.za nie, hulle sal ons nou nie hoor nie, hoe sal hulle dit nou hoor? En nou praat die heren van hierdie tyd van verdrukking en ek gaan lees en by die interpreteer soos ek lees Wanneer jylle dan die griewel van die verwoesting waarvan gesprek is dier die, die profeet Daniel sien staan in die heiligdom laat hy wat lees oplet Die profeet Daniel het het al reeds voordat die volk Israel daaruit hulle ballingskap periode weer losgelaat is, toe hulle in Persie gewees het, was daar een engel wat aan Daniel verskyn het, en om, om al die dinge van die eindtijd verduidelik het. En hy het gewaarskie, oor hierdie griewel van verwoesting, waarvan gespreek is die die profeet Daniel sien staan in die heiligdom. Dit wil sê, dit die antikris, wat omself as God gaan voordoen. Ons weet allemaal, daar is nou planne om die tempel weer opgericht te kry, jy weet het. Hy sê die heren, laat hy dan wat lees oplet. As dit gebeur, as hier die grievel van die verwoesting in die, in die tempel gaan staan, dit wil sê, die antikrist wat homself gaan God noem. Hy sê dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Nou as jy weet dat Judea is die omgeving waar in Jerusalem ook lee, maar die jode is nie net in Jerusalem, die mense, hulle is recht oor die hele wereld versprei Groot gros van hulle is nou al in Judea, in Israël, maar baie van hulle in Amerika, en dan in ander verskillende lande. Dan moet die wat in Judea is, dit wil sê daar in, sê nou maar, Jerusalem's omgeving, laat hy wat oplees, op, wat lees dan nou opleid, dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Nou, my interpretatie hier, is dat hulle na Petra sal vlug, Dit is een stad in, in klip uitgekap, net so oor die Jordaan, wat ons vandag ken as Jordanië, daar is een plek met die naam Petra. Dit is een groot stad wat tussen die berge lewe. En nou glo ek, dit is waar jy in hulle moet vlug, dit wat Jezus vir hulle sê, dan moet hulle na die berge vlug en wie op die dak is moet afkom om iets in die huis weg te neem nie, en wie op die land is moet omdraai om sy kleren weg te neem nie, maar wie die vrouwe wat swanger is en die wat nog soog in daar die dag, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af tot nou nie gewees het, en ook nooit sal wees nie, En as daar die da nie verkort was nie, sal so geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorene sal daar die da verkort word, het is terwille van die jode, wat in daar die da moet vlug, omdat die kerk is dan nie meer hier nie, die kerk is weggeneem. As iemand dan vir julle sê, kyk daar, hier is die Christus, of daar moet het nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, en as het moendlik was ook die uitverkorenis te, te verlei, kyk, ek het dit vir julle vooruit geseem, dit is dan Jezus' profetiese rede, hy het dit vooruit geseem, so kyk, ek het dit vir julle vooruit geseem, as hulle dan sê, kyk, hy is in die woestijn, moet nie uitgaan nie, hy is in die winnekaar, moet dit nie glo nie, Hy sê, want soos wat die weerlig uit die ooste uitslaan, tot op die weste skyn, So sal die koms van die seun van die mens wees. Wanneer Jezus kom en sy voet op die olijfberg raak, gaan alle mense hom sien. Of dit nou via die TV gaan wees, dat hulle dit gaan sien, of op een ander manier, een boonnatuurlijke manier, dit sal ek nie weet nie, maar wat ek wel weet, is elke oog sal hom sien. En dadelijk na die verdrukking van daar die dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans verloor En die sterre sal van die hemel val en die kracht van die hemel sal geskud word Hier gaan verskrikkelike dinge hier op die aarde dan plaas vind Het is asof God amal probeer wakker skud En dan sal die teken van die soon van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rouw bedruif, en die soon van die mens sien, kom op die wolke van die hemel met groot kracht en heerlijkheid. Dit is dan wanneer die jode nou gevlug het, maar omdat die jode is nie net in Judea nie, dit was net die wat in judia was, wat dan na die berge moes gevlug het, dan is daar nou nog al die ander land, ander plekke in die wereld en hy sal sy engele uitstuur met die harde trompet geluid en hy sal uit die uitverkoornis versamel uit die vier windstreke die, nie, die, die vier windrichtings uit die syde, die weste, die noorde en die ooste uit die vier windrichtings sal hy uitgestuur word en hy sal sy uitverkoornis versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. As engele wat hy gaan stuur, my ek wil hee, my moet piekie dank hier oor. Hoe Jezus gesê het en vergelyk het en gesê sy komst gaan wees soos in die dag van Noach en het gaan wees soos in die dag van Lot en ek wil hy moet mooi luister dat jy hierdie feite in jou hart laat insink, dat jy net die verskil sal kan sien in die dag van Noach moes mense in die ark klim want God sou die aarde verwoes en net die mense wat in die ark geklim het is gered, hulle is dus uit die omstandighede weggeneem, jy kan ons nou vir jouself die preenkie sien, hier staan hier die ark op die grond, as daar op die grond gebouw, en mens en dier moes intlim, en die reen het geval, vir die eerste keer in die bestaan van die geskiedenis van die wereld, en die hele wereld oor en die ark is opgelig uit hier die omstandighede met die acht mense wat daarin was, uit die omstandighede weggeneem in veiligheid, later weer teruggekom. Nou mense, dit word ook vergelijk met die dag van Lot so moet hy die twee incidente probeer onderskui van mekaar, daarvan nog weggeneem uit die omstandighede. Daarvan lot moes hulle weg vlug. Net soos wat hy nou, nou gesien het, hulle moet dan vlug na die berge. Net soos destijds in die van lot, was daar een dorp gewees wat die heren vir hulle gesê het, julle moet daarheen vlug, julle sal daarheen hoed hardloop en engele is gestuur om hulle daar te kom help, as jy dit sal kan onthou, en so en gemara, waar Lot en sy mense daar was, engele daar aangekom, en hulle kom help. Nou kyk net hoe dit hier oor stem, en hy sal sy engele uitstuur, met hier die harde trompet geluid, en hulle sal van die uit, die uitverkoornis versamel, in die vier windstreke, van die een einde van die jimmel tot aan die ander. So gaan hulle door die engele begeleid word, net soos wat in die daan van Lot, omdat die daan van Lot met die joorde te make het, en die daan van Noach met die kerk te make het. Die kerk word opgeneem uit die omstandighede weg in veiligheid. Dis ook om Jesus sê, waak en bid, so dat julle hierdie dinge wat kom kan ontvlug, die joode gaan het nie ontvlug nie, hulle kan net vlug na die berge toe, en dan gaan die engele help, en om daarna wat die heren gesê het, jy moet bid dat die die tyd, dat dit nie sal gebeur in die winter nie, en dat dit ook nie op die sabbedag sal wees nie, en vir die vrou wat nog so, soog, sies jy, dit is helemaal een ander persoon, Prankie as die prentjie van Noach, waar die mense uit die omstandighede weggeneem is. Daar van Lot moes hulle vlug. Wegkom uit die omstandighede. Weg vlug uit die omstandighede. En jy weet nou Lotse vrou, wat omgekyk het en wat haar in een soutbilaar verander het. Nou sê die skrif verder, vers 36 Maar van die dag en die uur weet niemand nie Ons weet nie wanneer hier die dag gaan wees nie Ons weet ook nie wanneer die uur gaan wees nie Maar net my vader alleen En net soos die daan van noag was Soos die komst van die seun van die mens wees Want net soos hulle was in die daan van die sond vloed To hulle geëet en gedrink en getrouw En in die huwelik uitgegeet tot op die dag Dat Noah in die ark gegaan het En het nie verstaan het Voordat die zondvloed gekom het En allemaal weggevoer het En so sal dit wees Met die komst Van die zoon van die mens So kom wat ek nou nou net weer terugvat Na Likas 21 en Jezus' waarschuwing, hy sê maar, pas op, vir jylle self, dat jylle harte nie miskien beswaar word, dier swelgerei, en dronkenskap, en sorge van die leven nie, en die dag jylle nie skielik oorval nie. Want soos een strik sal ek kom, en kom, oor amal wat op die hele aarde woon, waak dan en bid altyd door, so dat jy waardig geacht mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug, en voor die sien van die mens te staan. En dis waarmee ek graag wil help helpt het ons al verstaan wat het beteken om te waak en te bid. Waak dan en bid altyd dier, so dat jylle waardig geacht mag word. Sly onthou wat Paulus hier oor te sê gehad het in Thessaloniansense en mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak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 en dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind sal word by die wederkomst. So, waak dan, bid altyd door, so dat jylle waardig geacht mag word, waardig geacht mag word, want ons moet onberispelik wees. Waardig geacht mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die zoon van die mens te staan. Sien jy hoe lief is die Heere vir vir ons? net soos wat hy die mense destijds gewaarskeet om in die ark te klim en al hierdie dinge wat kom te ontvlug en daar was maar net acht mense wat al hierdie dinge ontvlug het want jy kan mis nou ding wat er vreugde sal God nou uit put dat mense oor stroom word daar oorstromings is, dat daar aardbevings is en dat mense hulle self nou in moeilike situaties bevind en verdrink. Hoe gaan het vir ek en jy voel as ons nou kyk na verwoesting wat plaasvind op een plek en ons sien hoe die mense daar le en hoe dat mense om hulp roep en hoe dat hulle bezig is om te verdrink. Ons om ons nou nie behada aan heen nie, die waarin ons pas jammer voel voor die mense. Vol pijn. En hoekom sal God nou anders voel? Hier waarsku hy dan. Hy wil nie hee dat hierdie dag enige mens skielik moet oorval neem. So hy sê, maar pas op vir jou self. dat jou hart nie miskien beswaar word dier swelgerei, omdat jou hart beswaar, dit wil sê, dit is jou, jou verstand wat benevel word dier swelgerei en dronkenskap en sorge van die leven nie. Want ons moet die dinge bedink wat daarboe is, ons moet gereed maak. En dat ons kan dit net doen dier God te aanbid. Daarom hier die thema liekie wat vir ons uitnooi om God te aanbid en om dit te doen soos wat Jezus gesê het, God die Vader soek na mense wat om aanbid in gees en in waarheid, so ons sal leer hoe om God te aanbid in ons gees, so dat hy in ons kan werk, want dit is die invalshoek van God in ons lewe is ons gees so dat ons kan oorgee aan hom. Anbid beteken eindelijk om oor te gee. As jy mense sien wat bezig is om te anbid, en jy sien hulle met hulle hande in die licht, hulle heft het op, dit is die selfde aksie wat iemand uitvoer, wanneer iemand een bepaalde persoon aanval en vir hom sê hande in die licht, hy moet oorgee, ons moet oorgee, ons moet beheer oorgee, ons moet vir God aan bid, ons moet vir hom sê, jy is een werkelijkheid, jy is die skipper, en die eeuwigheid wag vir ons, en ons wil tot in alle eeuwigheid saam met u wees, ons wil by u wees, ons wil saam met u wees, daarom wil ons ons leven oorgee aan u, so God in ons kan werk, want God kan nie in ons werk, as ons nie oorgeen hee. Ons moet vir God weerstaan nie. anders as ons God weerstaan, dan doen hy ons nie. En een van die makkelijkste maniere, is koop die tyd uit. Jy sal sien, dit ook een bybelse begrip. Koop die tyd, uit, koop hier die tyd uit van een maandag tot by een zondag koop dit uit en gee jou leven oor in die hande van die Heere, dat hy hier die werk wat ek en jy nie kan doen nie, dat hy dit in ons hart vir ons sal doen en ons hart vir ander. Soos wat Paulus dit mooi mooi vir ons verduidelik in Filippense dat hy in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbeha dat God te welbeha in ons kan hê dat hy kan sien mooi so. En dit is net God se hande werk wat mooi so kan wees. Is omdat God in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbaar, en dan sal ons gereed wees, dan sal hy dag ons nie skielik oorval nie, soos wat die Heere dit al paar keer vir ons genoem het, want hy is lief vir ons en geef vir ons om. En daarmee gaan ek jy nou groet hiervan uit, Arine, Pretoria, En sien jou dan D.V. morgen 10 uur Tijdens die e-kerk En sien jou dan Weer om 16 uur Tijdens die boekvoorlesing En dan om 19 uur Weer Stem van hoop Wanneer ons verder Die woord van God Sal oordink Daarmee sê ek dan vir jou mooi aan vrede van die Heere is met jou Shalom My vader in die hemel had die naam geheilig word. My God hiervoor Dis die selfte oor en oor En ek leid die strijd verloor Ek weet diegeen nog onver my Ek ken die wereld rondom my Ek gee my kans na kans Om recht te maak Ek sal Er nog een oorne kans staan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 Hoe fyk nie die son, a sak word val, maar my geloof sal like my straal. Ek sou bly staan. I see my through lot of the gloom. So I'll face up to the storm.